Bi urtetarik behin antolatua da gazteluma beka eta helburua astapenetik iparraldean euskarazko literatura sorkuntza bultzatzea izan da gazteen munduan. Hala kontatu digu elkarreko peio etxeberrien txartek. Ogoitarazten aldugu gazteluma ekimena hasi zela, piztu zela duela orain uh, antxu goi urte, eh? bimelagarren urtean, eta prinzipioa zen uh, bultzatzea ipare euskalegian euskarazko uh, literatur jorkuntza gazte munduan. Eta uh, konduan harturik, bon, gehiinetan hemen uh, gileak, zirela, adin batekoak, eta uh, dinamismo bat pizkat agerarazteko eta publiko irakurle gazte bat ere, irakurlego gazte bat uh, atxemaiteko, bon, behar zela ere aire fresko pizkat sartu. Baurain arte, gazteluma lehiaketaren irabazleak izan diren idazletariko batzuk enekobide gain, nora alberbide egoitzelaia edo eta katisa dolare izan dira. Aurten ere beraz behatzigarren ez gazteluma lehiaketa plantan jarri du baionako elkar liburu dendak elkar fundazioaren eta euskal kultur erakundearen laguntzarekin eta hurriaren amazazpi arte izanen bada aukera lanen aurkezteko jakizue paimaiak gautatuko duen elaberria edo ipuin bildumaren idazlearen zat irumila eur uko saria izanen dela